Травматологом, здається. А ця ваша парочка, дівчинка така маленька, білявочка і хлопчина кучерявий, польське прізвище Венярський. Ні, Войнаровський, як у Санкевича. Гарні такі діти були, все за ручки на парі трималися. За ручки? Я й не помічала Оресте Петровичу. От, а ще староста. А я все помічав, як вони. Поженилися, в Бучачі докторують. Алочка, алюня наша, вчинагд, щось що там ледь не заступник головного лікаря, а Ігорчик так само за її ручку тримає, як колись. Софія згадала Ігоря, польське прізвище, якого визначило в чомусь і поводження. Щирісінький українець він полюбляв набундючитись і лякати невтаємничених зверхнім. Це образа мого гонору значна. У випадку не такого інтенсивного подразнення гонору псевдошляхтича реакція бувала менш шаблехапальною. Це також образа мого гонору, але менш значна. Або це образа мого гонору, але незначна А вас, Софія, я пам'ятаю не дуже, признався якось Орест Петрович А хто їх відмінників зануд пам'ятає? Я сама запам'ятовую тільки колоритних особистостей, двієчників переважно У вас і так не голова, а комп'ютер Це було щирою правдою. Орест Петрович, мов жива історія кафетри, зберігав для наступних поколінь навіть дрібниці, різні цікаві випадки, з яких врешті і складається життя. За ці майже півтора десятка років його пишний чуб, у хвилях якого заплутувалися погляди багатьох студенток, став цілковіто білим, а талія поширшила на добрих пів метра. Та усмішка, якою він зустрічав і проводжав кожного, будь-то хвора жінка чи невдаха студент, не повущала й на міліметр. Софія собі визначила його як людину, стабільно, оптимістично налаштовану на співбесідника. От у кого варто було б повчитися і самому Карнегі улюблене слово добре, улюблена реакція схвальне похитування головою. Рідко якому студенту вдавалося розкрутити його на трійку, хіба за особливі заслуги. А такий собі дід Мороз без бороди. Він, мабуть, був єдиним, кого по-справжньому хвилювала доля Софії, бо кожна їхня зустріч у вільний від занять час починалася словами: То яка тема твоєї дисертації? І закінчувалася тим самим: Захищатися треба, захищатися. Софія лише зітхала. Сама знаю, що треба. Та говорити на тему дисертаційної роботи з Мариною Кириліною ніяк не наважувалася. Завідувачка одразу зайняла позицію холодно-позитивно. Так, Софія Андріївно, вам обов'язково потрібно займатися науковою роботою. Вчіться, придивляйтеся, а я подумаю над темою вашої дисертації. Думання тривало. Минув місяць, два, три. Софія спробувала скромно нагадати про себе професорці, та дістала різкого откоша. «Я ще не в склерозі і не в маразмі. Я чудово пам'ятаю. Ще й року не працюєте, а вже дисертація. Поспішати нікуди. На все свій час». Зава, мабуть, згадала, з чиєї савишньої волі тут опинилася ця сіренька аж до непомітності миша і змінила тон з майже історичного на примирливий. Вам потрібно адаптуватися до нових умов, перебудуватися, змінити стиль викладання. Це ж не училище, це інститут. Мовила, наче Софіївський собор, а сама вона, то щонайменш, мама римська.